Olá, olá, sócio pro clube, tudo bem com você? Muito obrigado pela sua confiança, eu sou Antônio Curti, como vocês devem saber, uh, pela sua confiança, pelo seu comprometimento conosco e o nosso comprometimento com vocês é, além de outras coisas, este podcast maravilhoso e exclusivo para você, sócio pro clube, aqui no profundo.com.br, só vocês podem ver, que coisa maravilhosa. Dudu! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem comigo, tudo bem, tudo bem comigo, cara. Eu tô feliz, tô animado, tô com o NFL no sangue, na cabeça, no pensamento, no coração, no joelho, no cruzado anterior, no cruzado posterior, em todos os lugares. É, meu, joelho, meu joelho tá doendo, cara. Tem um tempinho já que ele fica doendo, tipo, sentado, sabe? É isso que, que parto, dá. É, o, o jogar futebol americano a nível profissional acontece isso, Tony curte É, exatamente. E o nosso podcast hoje é, é sobre o quê, Dudu? sobre fantasy, a gente já fez um podcast aberto sobre o que não fazer no fantasy e agora a gente faz um podcast para os nossos sócios com dicas gerais para essa temporada de 2017 eu queria que você começasse, e ó boa parte dessas dicas estará nos textos nos rankings de fantasy que é o que? é um ranking com prateleira, a gente não vai falar ah, o melhor running back, porque não é muito assim no fantasy, a gente tem, é mais fácil colocar prateleira com eles em paralelo do que a gente colocar os caras em primeiro, segundo, terceiro. Porque, cara, é muito difícil colocar o Livion Bell ou o David Johnson com primeiro e segundo. Tem gente que acha que vai ser de um jeito, tem gente que acha que vai ser de outro. Pode acontecer que nenhum dos dois seja. Então, prateleira é a melhor opção, né, Dudu? Concordo, exatamente. É aquela coisa. E a prateleira ajuda também bastante a você avaliar o talento que está disponível na hora do draft. Então, por exemplo... Ah, eu tenho esse running back que ele é o quinto e o sexto tá disponível, mas você não sabe muito bem qual é o valor em relação aos outros. Então se você tem um wide receiver de que, você, que você não quer, que é no seu tier, nossa, me confundi tudo, vou recomeçar. Se você tem um cara que você vê que tá num tier melhor, numa prateleira melhor para você, você consegue escolher o valor dele rápido. Fala, putz, esse cara tá disponível, vou pegar ele, nem que eu troque ele depois pra alguém melhor pra mim. É muito mais fácil você identificar valor usando as prateleiras e você não fica tão preso à ideia de um jogador. Então, ah, putz, pegaram o meu running back favorito. Tudo bem, você tem outros dois nesse mesmo nível que você pode pegar. Outros três é. nesse mesmo nível que você pode pegar. Então você faz o draft mais rápido, você pensa melhor como fazer a estratégia e você é, é, escolhe valor muito mais fácil. Exatamente. Então os rankings estão saindo lá no Pro Football nessa semana. É, já soltei, o Eduardo está aí eu edito. Já soltei running backs ontem, na segunda-feira. Nesta terça-feira sai wide receiver. E ainda nessa semana as duas outras posições skill position do fantasy. Obviamente do Dudu não vai fazer de kicker de defesa, né porque vão combinar é, tight ends e quarterbacks. E falando em quarterback, vamos ao nosso mantra? Vamos, vamos ao nosso mantra. Não draft quarterback cedo. Se... Por favor, não faça isso. Se você torcer para os Packers, por favor, não escolha o Aaron Rodgers na primeira rodada. Nem na não segunda. Faça isso. Nem na terceira. Não, alguém, alguém sempre acaba escolhendo o Aaron Rodgers na não, terceira é claro, rodada. Claro, e é por isso da que terceira você. Não passa. E é por isso que você se dá bem escolhendo jogadores que vão ser de fato difference makers, né? Aquele cara que faz a diferença no seu time. Não que o Aaron Rodgers não faça. Mas é aquele enfim. negócio: é que, é que um Tony Romo da vida fazia 20 pontos por rodada e o Aaron Rodgers fazia 25. E o Tony Romo era escolhido na sei lá, na sétima rodada, e o Aaron Rodgers o cara pegava na primeira. Agora, um running back que o cara pegou em vez do Aaron Rodgers vai fazer 20 pontos por rodada, e um running back que o cara pegou depois vai fazer 8. Menos. É, é impressionante. Assim, é. ó, vou te dar um exemplo que tá na minha cara que agora. Tem que pensar no todo, no todo do seu time, porque você não ganha ponto só pro seu quarterback pontuando, você ganha ponto de todo mundo pontuando exatamente, o seu quarterback pode pontuar bastante, mas se ninguém mais pontuar vai ficar complicado é. se você faz a escolha cedo você acaba prejudicando a profundidade do seu time nas outras posições você não vai ter os jogadores que fazem de fato mais pontos em outras posições do que o seu quarterback vou te dar um exemplo aqui que está na minha cara hum. É, o Aaron Rodgers foi o quarterback ano passado com o maior número de pontos no fantasy ele teve 380 pontos em 16 jogos uma média de 23.8 ele estava sendo selecionado em média na terceira rodada com a oitava escolha Em ligas de oito equipes. Ele era o segundo maior ADP. Né, que é o Average Draft Position. Que é a posição média no qual ele é selecionado. Em relação aos drafts de fantasy. O melhor ADP era o Cam Newton. Tá? Foi 3.4. Ele foi o 17º em pontos. Mas eu não vou falar disso. O que eu vou falar. É que o sexto colocado. Sexto colocado. Quinto colocado em pontos. Foi o Kirk Cousins. Com uma média de 18.8 pontos por partida. Qual é a diferença Escolhido aonde? E onde o Kirk Cousins foi escolhido? A décima. Décima rodada. É. E se eu, se eu pegar aqui agora e pegar qualquer outra posição, os caras que são escolhidos na décima posição certamente não são top 10. Não são nem top 12. Por exemplo, vou pegar um running back selecionado ano passado. O primeiro que foi selecionado na quinta rodada. Pode ser? Na quinta. Pode. Na quinta. Pode. Aaron, Aaron Foster. Putz. V é, outra da quinta que rodada. jogou, praticamente. Ryan Matthews. Sexta rodada, Matt Jones. Sexta rodada, de Angelo Williams, Rochard Jennings, Giovanni Bernard, Chris Ivert. Estão vendo onde eu quero chegar, né? É, o cara pegou um quarterback antes da primeira rodada, se achando bonitão, e teve que ficar com o Aaron Foster, que não fez nada o ano inteiro, porque se aposentou, inclusive. Exatamente. Então, não vale a pena. Isso se aplica para wide receivers também, tá, gente? A via de regra, quando você vai pegar um ranking de top 10, a média de posição no qual é selecionado o running back e o wide receiver, cara, é muito difícil saltar para fora da, da quarta rodada. Salvo com, aquele, com o que aconteceu ano passado com o Michael Thomas, que era provavelmente undrafted e ele estourou. Muito difícil, muito. raro. E é 1 um de 10, não são 5 de 10. São 5 de 10 aqui selecionados depois da décima rodada, que são top 10 de QBs do ano passado. Matt Ryan estava sendo selecionado na décima primeira, foi o segundo melhor. Dak Prescott, Matthew Stafford, pelo amor de Deus. É isso aí. Show! Show! Show. Então já falamos de, de, de quarterbacks e eu queria que você falasse um pouco sobre o Ezekiel Elliott. Qual que é o impacto que vai ter? Né? Porque, queira ou não, o Ezekiel Elliott era, é, o Elliott era um, um, um running back de primeira prateleira. Pra mim era. Era um dos três. Assim. Muita gente colocava o Leixão McCoy junto ou separava o Ezekiel Elliott do, dos dois primeiros, que são David Johnson e Le'Veon Bell. Eu colocava os três juntos. Eu ainda acho que os três top running backs eram eles. Suspensão de seis jogos. Seis jogos, se você tiver uma liga que joga 13 semanas de temporada regular é met metade porque tem a bye week, ok? Uhum. É mais de metade da temporada. Não vale a pena você gastar uma escolha de primeira, segunda, terceira rodada, até mesmo quarta, com um jogador que não vai jogar metade da temporada. Você vai ficar fazendo malabarismo, vai, ter preju vai, vai se prejudicar em profundidade de elenco, né? você não vai ter o running back produtivo. E você vai ficar aquele cara esperando, torcendo para que ele volte em grande forma no meio da temporada. E pode ser que ele não volte, pode ser que ele se machuque, pode ser que ele não produza tanto quanto você espera, pode ser que o ataque do Dallas Cowboys não esteja tão bem, pode ser que o Dallas Cowboys não, simplesmente não seja útil para você. Ah, ele pode chegar em grande forma nos playoffs de fantasy, ou seja, semanas 14, 15, 16, 17, ou 15, 16, 17, dependendo da sua liga. 17 nunca façam, inclusive, eu não recomendo. Mas 14, 15, 16, ele pode, ah, pode ir lá jogando bem, mas você vai pegar um jogador para esperar para ver se você talvez vai chegar na pós-temporada, pra ele estourar. Pegaria ele na quarta rodada? Se eu tiver um ou dois running backs antes, sim. Com a suspensão de seis jogos. Eu, gostaria, eu estocaria e... ele e torceria pro melhor. Que jogador que você acha que é uma gema perdida no draft neste ano do, do Fantasy? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu tenho que olhar os times pra ver se eu acho alguém que vai bem. De Deixa cabeça, assim, você não, não tem ninguém. Não, eu, de cabeça, assim, de cara, eu não consigo... Eu... Eu, eu gosto muito do Cooper Cup, mas eu tô com pena dele lá em, em Los Angeles. Foi bem, inclusive, na pré-temporada. Eu ia falando ele é. sobre ele no, no podcast que a gente fez sobre a semana 1, um, mas foi bem, foi bem. me aí, dito, foi bem. Eu gosto bastante uh, dele. Gema Perdida, Curte, agora eu vou ficar curioso aqui, porque. Tem aquele cara do Saints cujo nome eu me esqueci. Qual deles? O Travend ou não, né? Não, o Calouro. O, o, o Alvin Camara, o running back. Isso, isso. Eu ia falar eu eu tava pensando em receiver, mas aí me fugiu o nome. Alvin Camara, running back de Tennessee, que, que foi escolhido pelo Saints e foi, até foi bem. Foi bem, ele é ótimo. Assim, eu escolhi e, ele como. O seria prime... uma boa. É isso. Isso. É o. Eu escolhi ele como a primeira escolha geral no draft de Dynasty. Né? Eu tinha a última escolha da primeira rodada, ou penúltima, porque eu troquei. E escolhi o Alvin Kamara, porque você tem o Mark Ingram. A gente sabe que o Sean não, não não gosta do Mark Ingram tanto assim. Ele bota ele na casinha de cachorro, deixa ele lá um tempo, toda vez que ele faz uma merda. Ele ficou tanto que ele perdeu espaço pro Tim Hightower ano passado. Adrian Peterson não é pau pra toda obra. E não deve ser nesse ataque do Saints. Então chegou o Alvin Kamara ali comendo um espacinho ali de terceiro jogador que pode ser bastante interessante. Eu, eu gosto dele nesse sentido. É. Tô olhando aqui os elencos. Que, jogadores que podem passar batidos. E um cara que pode passar batido é o, o running back do Kansas City Chiefs. O rapaz lá, o calor. O. Qual o nome dele, Curt? Me lembra. Hunt, Karen Hunt. Karen Hunt. Ah, Hunt. E ah, outro, outro é. running back calor que pode aparecer é o Marlon Mack. Escolha de quarta rodada dos Colts. Pode aparecer. Também porque acho. Em algum porque, momento. Porque... Cara, desculpa, ah! mas o Frangote tem 34 anos. Ah, não. Antes do Marlon Mack, tem um jogador hum. que vai aparecer lá no Colts antes do Marlon Mack e se chama Robert Turbin. Já foi muito bem ano passado, roubou touchdown do Frank Gore e tá jogando a barbaridade no training camp. Então se o Frank Gore se machucar, não jogar todos os snaps, vai aparecer o Robert Turbin e é bem capaz de ele ter bastante ponto. Então se você tiver o Frank Gore no seu fantasy, talvez valha a pena fazer o handcuff. Do Handcuff, que é justamente Sim. pegar os dois jogadores do mesmo time. O exemplo clássico que a gente já deu no outro podcast que a gente fez de Fantasy foi a uh, D'Angelo Williams como Handcuff do Levy, do Bell, Levy Bell por conta de Inclusive, suspensões etc. Vou fazer uma adição ao que eu comentei do Ezekiel Elliott mais cedo. Se você pegar o Ezekiel Elliott na quarta ou quinta rodada, eu não acho que ele vai sobrar até lá porque vai ter gente. De, vai é, ter, é, vai ter precoce antes. Vai, vai ter a precoce. Galera, antes. Vai. Faz um esforço para pegar o Darren McFadden um pouquinho mais cedo do que ele normalmente sairia. Porque aí você garante o backfield de Dallas. Mas o problema é, que eu vou falar também, você pode tentar o McFadden e alguém vai tentar o Alfred Morris. Então, não sabemos muito bem como vai ficar a situação. Fica de olho no jogo de Dallas, vê quem eles estão botando para rotacionar primeiro. Vê quem está indo bem no training camp, para você saber exatamente qual é o handcuff indicado. Você pode errar miseravelmente. Muita gente errou no passado, quando pegaram o Jamal Charles... E não queriam pegar o Spencer Ware, pegaram o Chuck Andrew Quest. E, enfim, eles erraram feio. Quem foi o, o, o reserva, o titular? Foi o Spencer Ware. Gema de fantasy? Cara, essa pergunta é difícil. Ah! O wide receiver do Minnesota Vikings, que eu não sei o quão batido tá passando, é o Adam Thielen, né? Que ele foi muito bem no passado. Assim como o Stephen Dix foi uma gema. Foi uma gema dois anos atrás, exatamente. Ah. Eu gosto bastante acho que ele vai ter potencial. É... O.J. Howard. Que é um tight que está indo baixo em draft. Mas eu acho que ele vai ter uma utilização alta. Mas fica de olho para a situação dele com Cameron Brate, J.J. Nelson. Lá em Arizona pode ser um wide receiver produtivo. Acredito que o Joe Williams é um running back do San Francisco. Que o Carlos Hyde, que gosta de se machucar. É o prazer dele é se machucar. Se o Carlos Hyde se machucar. O Joe Williams foi bem na pré-temporada. Eu gostei dele. E é possível que ele tome bastante do, do espaço com o Kyle Shannon. Kyle Shanahan que usa bem dois running backs, como ele fez em Atlanta com o Tevin Coleman e com o Devonta Freeman. É, é, eu estou empolgado para essa temporada. Inclusive, evitem evitem dois jogadores que eu vou falar agora. Isso é, evitem o, o backfield do Cincinnati Bengals se não for o, o, Calouro. o calor o Joe. O Joe. O Joe. O Joe. O Joe. Giovanni Bernardo, fora. Jeremy Hill tô fora Não, cara. Giovanni Bernardo, eu tô mega fora. Tô mega fora deles. É... Outro cara que pode passar batido, que deve ser titular por muito tempo, é o Terrence West. O running back do Baltimore Ravens. O time não tem quarterback. Ainda mais é, com, a, Kenneth... com a lesão do, do Kenneth Dixon, né? Que tá fora da temporada. Isso. Kenneth Dixon se machucou. É... Tyrand... Ah, outro Tô passando agora pras franquias. Tyrant que pode dar certo pro seu time. Delaney Walker. E ele passa batido por muito draft. O ataque do Titans vai ser melhor esse ano que foi ano passado. Isso cara, é, é um bom. dos tairentes mais subestimados da NFL. Ele Várias é, é vezes eu, eu, eu draftei esse cara no Fantasy e eu não me arrependi. Porque é um mercado... Ele isso é uma bem. dica geral que a gente pode dar, inclusive, para os nossos sócios, é, inclusive nas ligas de Fantasy, que devo mandar os convites na quinta-feira. E isso é uma dica geral muito importante. Olho nos mercados consumidores menores. Sempre tem algum cara em Buffalo que às vezes aparece. O Leixão McCoy, por exemplo. Se o LeSean McCoy jogasse nos Giants, se o McCoy jogasse nos Patriots, ele seria provavelmente segunda escolha geral. Só que como o Leixão McCoy joga em Buffalo, com todo a respeito ao torcedor dos Buffalos, não estou falando que o time é pequeno, mas é um mercado consumidor pequeno. É um, é um mercado que passa menos na TV, à noite, etc. É, é uma escolha que às vezes pode cair. Se o Leixão McCoy cair para a terceira rodada, velho, porra, uhum. Cara, vamos fazer um Uma liga de 12 aqui? times, com uma cor na terceira rodada Dá uma pirueta, velho, compra rojão Não, isso não existe rua. Isso não existe, não, não vai então. existir Ano passado não existir, a galera Pode um desconto, acontecer, né? sei lá Pode, a galera, se a galera estiver meio bêbada e distraída Isso pode acontecer Vou propor um exercício aqui pra gente, Curte hum. Um exercício que vai ser muito interessante pra ver Quão rápido eu consigo pensar nas coisas E você também, vamos ver? Vou pegar não, não... Ó, calma aí, calma aí Eu não estou preparado pra fantasy ainda Não comecei meus estudos, mas tudo bem Tudo bem, então vamos lá Eu vou fazer uma proposta. Eu vou pegar as 32 franquias agora e vou falar rapidamente um jogador para ter e um jogador para não ter. Só vou falar o um nome, não vou explicar, não vou falar nada. Hum, tá. Ok? Então vamos lá. Okay. AFC West, Denver Broncos. Jogador uh, para... Para ter? ter. Putz. Jogador eu iria para... de C CJ Anderson. É, seria meu palpite, jogador para não ter o Jamal Charles, porque a gente não tem nem ideia se ele vai jogar, né? Também, mas contado. jogadores que vão jogar, eu tenho um pouquinho de medo do e Emmanuel Sanders com a situação de quarterback. E o Virgil Green também, né? O Tyrant. Virgil Green também não teria. Cansa City Chief, jogador pra CT é o Tyreek Hill. É o Tyreek é Hill o jogador pra ou, ST, ou o, Spencer Ware. o Spencer Ware e com ou destaque no final do Fantasy. Para o nosso querido... O oh, caramba, o calor acabou de Travis falar Travis Kelsey. Ah, não, o, Karin, o, Karin, o Akin Hunt, não, o Hunt. Isso. E, é, e não teria ninguém e Travis Kelsey nem, com o também, mais. né? Também, até porque os, os Chiefs, Exatamente. tirando o Tarek Hill, não tem wide receiver. Jogador para não ter, Alex Smith. Alex Smith não tem. Alex Smith não tem todos aqueles wide receivers dois deles. Albert Sim, Wilson, é. essas porra aí, não, tenho, não, não tem. Não vale a pena. Los Angeles Chargers, jogador para ter. Melvin Gordon. Melvin Gordon, sem sombra de dúvida. Jogador dúvidas. pra não ter na Allen, porque a gente não sabe se ele vai se machucar ou não. <risos> eu teria o Kinnan nela pegando na sexta rodada, a quinta rodada. Eu não teria antes disso, é, não. não, no topo. estão falando do topo. E o Antonio Gates também tem uma pulga atrás. Não teria. Não teria. Isso, não teria Antônio Antonio Gates. Oakland Raiders. Jogador pra ter Jogador pra... a Mari Cooper. Acho que ele vai ter um número a Mari maior. A tira, Tirando o nosso Deus, Messias e Salvador, que eu não vou nem mencionar o nome dele, né porque né, não, não, não pode mencionar em vão. Mas o Mari Cooper acho que vai ter um, um, um volume maior de targets nesse ano. Pode ser uma boa. O jogador para ter nele. o Marshall Lynch. Marshall Lynch. E nós estamos em sincronia sincronico. A gente Marshall não sabe Lynch como também... o Marshall Lynch vai ser A gente é muito inteligente. A gente não sabe como o Marshall Lynch <risos> vai ser utilizado, né? Exatamente. A realidade é Houston essa. Houston Texans. Houston Texans. jogador para ter no Houston Texans, muito Lamar difícil. Miller. Muito difícil. Ainda pra... assim, não sei. É, não cedo, eu, pra mim não uma escolha de ótima terceira rodada Ficarei Jogador pra ter, ó, eu vou pensar volume. um pouco fora da caixa Pensando no final do draft O CJ Fjord, blá blá, o tight end. Boa, Fedorowicz, ele é muito Fidorowicz, bom Fedora, isso. né, o, e o jogador chapéu. pra não ter, também vou pensar muito fora da caixa O Dandre Hopkins Concordo com você, cara, no topo não no é draft, fora da caixa claro, não Se concordo. sobrar o Dandre Hopkins na sexta rodada Aí e não tem como, mas primeira e segunda é. rodada Eu não escolheria o Dandre Hopkins, eu tentaria fugir Nem eu Uh, exatamente, o jogador pegaria, E ter aí no que Coates. você entra a questão das prateleiras, porque vai ter algum outro jogador é, da mesma é, prateleira, é, é. ou um outro running back da mesma prateleira, um, ou um, um tight end de uma prateleira acima. Sim, concordo, exatamente a, isso. o valor das prateleiras não é igual em termos de tight end e, e running back e wide receiver. Deixa eu ver então, e Tennessee uh, Titans, jogou para T. Marco Murray, eu não sei como que vai ser o volume do, do Derrick Henry. Isso me... me... Assusta um pouquinho. Então eu vou escolher o Delaney Walker como subestimadaço. E pode ser uma boa. The Marco Murray é um que eu teria. O jogador que eu não teria alguns wide receivers. Tem que pensar qual. Não. Que chegou uma galera lá, eu esqueci exatamente. Eu esqueci totalmente quem tá lá agora. Caraca, eu tô só pensando em T.J. Sharp. E eu sei que, tipo, não é uma resposta razoável. Ah, evitaria o Richard Matthews, que teve muito touchdown no passado, então a galera pode uhum. perseguir os touchdowns nele. O... Não teria ele. O Eric Decker? Eric Decker tem um medo, justamente por ver essa divisão. Tem é um até jogo um muito muito teto interessante, porque ele era bastante utilizado em Red Zone lá nos Jets. É, justamente. É. E Red Zone o, o dá touchdown, seguinte. e aí sete pontos na cabeça. Mas, Mas é um sei. time que corre muito, e não sei se é. vai ter volume sustentável e vai depender muito de touchdown. Exatamente. Então a gente sempre tem que olhar além do nome do cara e pensar no sistema do, do, do time. Então, por exemplo, o Tennessee que é um time que corre mais com a bola, o futebol para fantasy, o wide receiver de lá não é tão... Tentador. Em geral, o jogador para ter. Tio é Hilton? Sim, Tio é Hilton. Foi o líder em jardas ano passado. é o ovo um Turbin do ataque, sendo uma honrosa. menção rosa. Menção rosa. Inclusive, no final do draft, eu pegaria o Turbin felizaço. Jogador para não ter Andrew Luck. Eu teria o Andrew Luck, mas não antes da temporada, temporada, né, né, pra... rodada. É, saber <risos> como ele vai começar a temporada. É, é um risco. Exatamente. Eu evitaria também o... Alto risco recompensa, Andrew Luck, na no minha <risos> opinião? Exatamente, concordo. Ele evitaria philip Dorset. Também. Tá. também Machucou no passado tá. e é, é mais ameaça em profundidade. Então ele não tem volume. Jogadores Jacksonville. Cara, eu teria o Blake boros no final do draft. Eu teria ele no finalzaço do draft. Na e última eu teria rodada, também, tá ligado? Tipo... Pra CT, o Leonard Fournette. Ah, o Fournette vai ser o, vai ser o foco do de ataque. Vai e ser o foco e do ataque. Jogador pra não ter. Uh, o o Furneto, só pra completar, o é, pra quem, é, é é tem teto de 1.500 jardas esse ano, tem teto de mais de 10 touchdowns, é um cara tem, que, pode, tem. Eu acho pode, que ele vai estourar. Pode, pode estourar neste ano aí. A dupla de recebedores me deixa um pouco incomodado, até pela mudança de ele... foco pra mais jogo terrestre. Concordo. E gente... o Blake Bortles ser ruim, né? E o Blake Bortles só na última rodada e o bem finalzinho do Fantasy como segundo quarterback. FC North. Se é que vale a pena draftar um segundo quarterback também, né Dudu? Não, não vale, não é. vale. Fala logo, não vale. Não vale, eu também não... EFC North, jogador para não ter bem o Roethlisberger nos Steelers. Eu não estou com um feeling acho. bom, cara. Não estou. Vi uma foto hoje, cara, ele está com duas bolsas de gelo no joelho. Cara, não sei, eu não estou com um feeling legal em relação... Espero que ele não machuque, mas eu não teria ele no Fantasy, eu não arriscaria. Nem eu. Jogador para se ter... Putz, qualquer Levin um Bell. ali, né? Leveon Bell, Antonio Brown, são, não, são não, boas justamente escolhas. pela... Outro tendo jogador para não ter do dos Steelers. Acho que qualquer um dos Tyrants. Também acho. Muito tu, alto. É Jesse James. É. Não sei se seria uma boa... La... A gente não tem mais o Will Miller ali, entendeu? Então, é. talvez ficar um pouco mais cauteloso em relação a isso. Cleveland Brown, jogador para ter. Isaiah Crowell. Isaiah Crowell. Sim, é, Crowell é. Vai, ser, vai ter muito toque na bola. Já teve ano passado... Ele teve muito problema com o ataque ruim, não que o ataque seja muito melhor, mas ele vai ter volume, ele é bom, ele tem 24 anos, ele vai ser usado a exaustão. O jogador para não ter Zé qualquer um dos wide receivers, na minha opinião. É, qualquer um... Qual o número um lá? Corey Coleman, em tese. em tese. É verdade, então Em tese, em tese, o Corey Coleman, mas porque o wide receiver depende do quarterback, a gente não sabe como vai ficar a situação de quarterback lá em Cleveland. Baltimore Raven, jogador para ter... Já sei quem você vai falar. Terrence mas, West. Né? Terrence West, né? Já acabamos de mencionar que o Dickson machucou. O Joe Flaco, a gente não sabe como tá. Jogador pra não ter o Joe Flaco. Sim, não, nem, nem pensar. E, ninguém mais, e o, ninguém mais. E o Burchard Perman também tem o um pé atrás. Também tem, também tem. E Cisne o Mike Wallace Bangles, também. Jogador... É, também, também sou contra. Mike Wallace ou contra? É, o Cissat é o jogador pra ter, infelizmente, o Joe. É, Joe, Joe, Joe neles. Jogador é. pra evitar... Não, A.J. Green. AJ Green. Ah, mas o AJ, AJ Green já Green, é esperado. O AJ, AJ, AJ Green é segunda AJ prateleira. Teve... É verdade. Ele é a segunda prateleira de Mas sim, o AJ Green, desde que não seja na primeira rodada. Não, pra mim é a primeira rodada. O AJ Green é a primeira rodada pra você? É, ó, saiu, ó. Faz o draft. É que provavelmente não, sair vai, ter, um, não vai ter running back um... de primeira rodada mais, né? De, de primeiro prateleira, né? É, então pode ser. Vai ter pouco. Liga de 12. em 3 running backs. É, liga de 12, o AJ Green é, é primeira rodada. AJ Green é um jogador pra ter. Jogador pra não ter. Giovanni Bernard, Jeremy Hill, é... Porra, Brandon LaFell. Brandon qualquer... LaFell. Ah, Tyler Eifert Tyler é um jogador para Eifert... parece ter. É porque ele já machucou bastante demais no ano passado. Né? Vamos combinar que agora ele deve ter feito um condicionamento físico bacana na intertemporada E deve ter Eu um gosto volume dele. de alvo interessante. Ainda mais sem o corpo de recebedores talentoso que tinha em volta do AJ Green. Pode ser que o, que o, que o nosso querido Tyler Eifert tenha mais uh, volume, principalmente. E ele era muito utilizado em Red Zone, cara. Muito utilizado. Sempre ficou ali no uh -huh. topo de de em termos de touchdowns. Uh, falta alguém, Buffalo Bill! Falta alguém da UFC North? Não, Não já né? foi. FC. UFC East. Vamos, Buffalo, vamos acelerar aqui. Buffalo Burr! me falou, Alexandre McCoy, Alexandre McCoy, pra o ter, único pra não, jogador para não ter o Tarot Taylor. Tarot Taylor até teria. Ah, mas, sei. ele corre muito e corrida, corrida dá ponto para fantasy. E eu não teria o Jordan Matthews de forma alguma. Fuja. Tá, é. Jordan Matthews já machucou inclusive. E Charles Patriot, Clay, jogador para ter. Agora, agora é, é complicado. Rob Gronkowski, qual que é o valor do Rob Gronkowski no draft? Sim. Qual rodada numa liga com 12 times? Ele é o único inclusive. Que eu tenho, eu tô escrevendo agora o texto de ranking, os rankings do, os, as prateleiras de Tyrande. O único terente que eu draftaria antes da quinta rodada é o Rob Gronkowski, mas eu não draftaria ele antes da terceira. Na terceira, ele é, um, ele é o tipo de jogador que muda completamente a posição. Mas ele tem aquele problema de lesão, então usar uma segunda escolha nele eu acho pesado. Na terceira eu considero. Sim, justo. Uh, jogador pra T dos Patriots? É, hum, em PPR, Julian Edelman, sem sombra de dúvida. Eu vou falar por quê. Quando você pega um Brandon Cooks, você vai ver que o ADP dele, né? O average draft position onde ele está sendo selecionado. É muito mais alto, É que terceira o... rodada, terceira rodada. E o Julian Edelman está sendo selecionado na sétima, sexta. Então o valor do Julian Edelman, você pega um jogador que deve ter uma produção tão grande quanto o do Brandon Cooks, especialmente em PPR. Vai, Dudu, quatro celebra, rodadas celebra, depois. Celebra. Vamos acelerar, beleza. Jogador para pra não. não ter, se ter qualquer running back dos Peixes. Qualquer running back, ruim. Miami Dolphins, jogador de sabe ter. A gente não sabe como o Belichick vai usar os caras. Tem, tem jogo que eles não têm nenhuma carregada, tem jogo que ele tem 20. Então. É melhor não arriscar. Miami Dolphins, jogador pra T. J.A. Jai. né? Foi G. liberado G. do protocolo de concussão, inclusive. Jogador pra não ter, J. Cutler. J. Cutler, é. E é isso, J. Cutler. Teria o Devanta Parker também. Vamos lá. Jets, jogador teria, para T. Ter. Teria o pa Devanta Parker. Parker pode, pode subir. Jogador pra T dos Jets, nenhum. Bilal Powell, teria. <risos> só, só se for. Só ele. O resto evita tudo. Tirando ele, nenhum. Jogador pra, pra não ter dos Jets, o resto do ataque. Exatamente. Uh, vamos lá então. NFC. Já fui, System. NFC, vamos lá. Cowboys, jogador pra T dos Cowboys. Des uh, Bryant. Uh, não. PPT Dá, dá para pegar o ele. Cole Beasley. Cole Beasley e PBT. Em VPR dá pra, dá pra ver um Cole Beasley. PPT mas... não, PPR. VPR, é, é. PPT é PowerPoint. PowerPoint. <risos> Cole Beasley em pontos de percepção e o Des Bryant em Standard Isso. seria talvez uma boa. Jogador pra não ter dos Cowboys. Uh, difícil, é Ezequiel Elliott pelo preço que ele tá saindo É, se for, se for no ADP que a gente tá vendo aí O Zeke Elliott não vale, não vale o que custa não De Sou jeito contra. nenhum Por Giants. causa da suspensão e a gente acha que a suspensão vai manter Giants, jogador pra T dos Giants Cara, eu acho que o Paul Perkins pode ser uma surpresa no final do draft Pode, tirando o adell obviamente, concordo É, o adell era com um concurso praticamente, né? Exatamente E quem mais? O Brandon Marshall pode ser uma, uma coisa interessante no final do draft também, né? Sim, com certeza. Eu acho que ele vai ter um, um bom número de touchdowns, mas eu não acho que ele vai ser consistente o suficiente para ser bom de touchdowns. Não, o Brandon Marshall que eu falo é tipo última escolha. Isso, isso, concordo. Pode pintar. Então vamos lá, já já falamos. O Stanley Shepard machucou o, o tornozelo, mas já voltou. E ele tem volume. Então para PPR talvez pode ser uma boa. Vamos lá. É... Eagles. Eagles, jogador para ter Legrand Plout, talvez... Por, Pode se ser. Ele for utilizado como nos Patriots né? Porque o Lagerard Plot ele, ele não teve muito volume Mas ele teve bastante touchdown Sim, concordo. Ele, ele era utilizado e, e, Mas assim menos, Ele tem um valor menor do que nos Patriots Porque ele ganhava muito carregada pro, Quando os Patriots queriam queimar cr cronômetro Coisa que não vai acontecer neste ano Porque os Eagles não vão ganhar 14 jogos uhum, Concordo ah, é, Então, então ficaria com o Lagerard Blount Jogando não ter, Alshon Jeffrey. Justo. Não, eu teria, eu acho, um Jeffrey. Pelo mas... risco, pelo risco. Com medo, com medo. Washington, Washington, vai, jogador pra não ter, qualquer Terrell... running back. Qualquer running back, jogador pra ter, Terrell Pryor. S tá, e que Kirk Cousins... Também se teria. For, ele... Se for no ADP do ano passado, porque eu acho que Isso, ele vai ganhar exatamente. um pouco de, de, de ADP neste ano. Ele vai subir aí, Também depois acho. de duas temporadas pra mais de 4 mil e tantas jardas, ele vai subir... Então, olho nisso, mas se for lá no fim do draft, tipo, se já tem 15 quarterbacks escolhidos, você pegar o Kirk Cousins, você tá feito. Mas como Exatamente. um dos 10 primeiros quarterbacks, eu já não sei. Porque lembrando, o Jackson e o Pierre Garçon tiveram mais de mil jardas recebidas. Eu não sei se o Corpo recebedor de Washington neste ano, com o Terrell Pryor, Josh Doxon e Brian Quick, eu não sei se vai ter dois de mil jardas, é provável que é, não. É, e só um comentário, o Kirk Cousins tem um EDP de oitava rodada. Não agora. vale, não vale. Não, não, não pegaria. Não pegaria. Um pouco mais baixo eu pegaria. O, e o Jordan Reed ainda continua um grande interrogação, né? Exatamente. Por causa de lesão. Fechamos a uh, NFC East? Fechamos. Sim. NFC South. Panthers, jogador para ter Christian McCaffrey em PPR? Acho que ele vai ser sensacional. Em PPR talvez, mas o teria o Greg Olsen. Greg Olsen, subestimado tarde. por causa da idade, como o mais tarde, como tá Tyrande ali. Uh, o Greg Olsen pode, pode entrar bem legal. Uh, Jonathan Stewart não teria. Não teria, evitaria. E o Pocô. Cam Milton eu também não sei, porque a gente não sabe como ele volta de lesão, né? Vamos ser bem sinceros. Teri... Aqui. Teria tarde. Teria tarde, teria tarde. Isso. Seguindo então, Dudu, Atlanta Santa Falcons. Bay. Atlanta, Atlanta Falcons. beleza. Falcons. Teria o Freeman? Óbvio, primeira escolha geral. Mentira, e... do Atlanta, né? O Matt Ryan não teria, cara. Não teria pelo ADP que ele tem. Pelo, pelo ADP que ele está saindo agora. Lembra, se, se, se, se o Matt Ryan sobrar na 15 rodada, ótimo, mas a gente está sempre tratando da posição média de escolha, o Average Draft Position, Exatamente. que é o ADP que a gente está mencionando. Não teria o ADP o dele Ryan é quinta tá rodada. Tá... É, Não, jamais. Não rola. Não, não rola. Uh... É, teria o Austin Hooper, tá Boa, boa, boa, boa, boa. Boa proposição. Julio Jones é sempre um risco, né? É, mas teria também. Pelo ADP? Também. Qual é o ADP mas... do Julio Jones? Ah, deve ser primeira rodada, deve ser primeira assim, rodada. aqui. Ó, Wide que... receiver, Julio Jones, no standard, 1.5. Então a primeira rodada é quem te escolha. Putz, eu acho que eu pegaria ele a partir da oitava. Eu teria que rezar... Não, eu pegaria. Eu, é, pegaria eu ele gosto ele. de escolher no final da primeira rodada. Eu gosto de escolher no meio. Você gosta de escolher no meio? É, tá. Eu gosto de escolher na oitava, nona, acho uma boa posição. Tá, Tampa Bay, teria, o Jay Howard. Sim. Qual que é o DP dele? Ih, rapaz, tem que abrir aqui o Terence, vamos lá. Deve ser muito tarde, é muito tarde, eu sei que é muito tarde. O Jay Howard, décima rodada. Dá pra brincar? Opa, dá pra pegar. Se dá. Com certeza. Dá pra pegar, exatamente. Teria ele, felizão, e não teria running backs. Não teria nenhum running back dele. Não, é, não. Não. É uma, situação, é uma grande Te, Evitaria política. E a linha ofensiva também é complicada. O James acho, Winston, pra também, mim, não sei qual é qual é melhor rodada. Dele, mas não sei até que é... ponto eu, eu apostaria no dinheiro nisso. É... Mike Evans, Mike Evans, teria? No, muito alto, eu não teria, porque tá sendo draftado muito cedo Teria o Michael Thomas, Bom, principal coisa que eu teria uh, Saints Teria o Drew Brees, dependendo do ADP É, pra mim ele é a prova de bust eu Não teria nenhum running back É, o Michael Thomas É o, o, o Colston de 2007 Faltam oito times, vai, vamo, vamo, vamo, vamo. vamos, vamos, vamos Vamos agora Saints, pro norte fujam do Adrian Peterson, inclusive, tá Terminamos a Sul? Vamos para o Norte. É, Bears, Jordan Howard, teria. Jordan Howard, teria. Não teria nenhum recebedor. Não teria nenhum recebedor também, tirando o Cameron Meredith, mas eu acho que a ADP dele deve estar alta demais depois do ano passado. Pois é, mas o Cameron Meredith tem um jogador que eu teria, na verdade. Eu confesso que ele, sendo draftado mais tarde, deixa eu ver o ADP dele atual, que eu vou dar um, um search aqui, tá em nona rodada. Eu teria não ele teria, a partir da nona teria. rodada tranquilamente. Não, não teria. Tranquilamente. Não teria dos Bears qualquer quarterback. Ah, também, também não. Longe. É, e o Mike Lennon deve ser o titular pelas primeiras seis semanas. Pelo, pelo menos, pelo menos. E é metade da temporada do Fantasy, então o Mike Lennon não dá. Packers teria o Aaron Rodgers, mas... Mas... No ADP, correto. No ADP, é. médio, não. É, DP dele é segunda rodada, eu tô fora. Não, não tem como. Teria o Jordan rodada, Nelson. Jamais. Jordan Nelson, boa. Martellus Bennett. Martellus Bennett no ADP, bom, pode ser uma boa. Próximo, Lions... Matthew Stafford eu teria, porque o ADP dele não deve ser alto, não, né? Não deve ser alto, mas eu vou conferir aqui. Mas o se Matthew e Stafford é um, um jogador que eu teria amarradão. Se você um time amarradão. Com, com running back e wide receiver, pica e pegar o Matthew Stafford num ADP menor. Putz, você tá feito. Nossa, Stafford, décima rodada, dá pra putz, brincar? Dá pra brincar, dá pra brincar. Dá pra brincar, com certeza. O que o, o Tony Romo e o Matt Ryan eram há dois anos atrás, em termos de fantasy, aquele QB que, que rende lá na décima rodada por causa do nome que não é tão pica. O Matthew Stafford pode ser neste ano. Exatamente. Vamos lá, é, Vikings. Teria Dalvin Cook. Dalvin Cook. Dalvin Cook pode render legal. Não um, teria qualquer recebedor, talvez muito alto. Sam Bradford. Caio Rudolph, tô fora. Kyle Rudolph também não. Tá bom, é, quem falta do Norte, já foram todos. Ninguém. Para acabar, West. St. No... Louis Rams, que não existe mais, então é Los Angeles Los Ange Rams. Não teria o Jared Goff. Jamais teria o Jared Goff. O, teria, teria o Todd Gurley. Teria, não, também não sei. Eu, cara, não teria quase ninguém. Do, putz. Cooper Cup, tarde pra cacete, Cooper rodada. Cup, boa, boa. Cooper Cup, calor, tarde pra cacete, uma boa... boa uma <risos> teria boa... o Sammy Watkins. Ele vai cair pra cacete e ele deve ficar na sexta rodada. Na sexta rodada eu pego o Sammy Watkins feliz. É, pode ser, pode ser. Arizona Cardinals, em PPR, Larry Fitzgerald. <risos> Primeira, prim, primeira escolha geral do draft é o David Johnson, mas fora isso teria o Larry Feliz. O David Johnson é com o cur, praticamente, né? O David é, Johnson. Pra, é, é a sua primeira escolha? Pra mim é também, né? É, é pra é. mim é geral, sem dúvida. David Johnson, obviamente, a gente teria, mas uh, o Larry Gerald em PPR pode ser uma boa. O Carson Palmer não teria. Nem eu, não. Tirando o David Johnson e o Larry Gerald teria ninguém nesse ataque. É. Vamos lá, Seattle Seahawks. Russell Wilson, qual que é o valor do Russell Wilson no draft? É um, um, Ele é um quarterback, né? E não é um quarterback garantido de fazer muito ponto Porque o, é um jogo muito comprometido com o jogo terrestre E o EDP dele é razoavelmente alto É sétima rodada, eu não escolheria ele É, Também não sei se pegaria então, não eu tô fora de Russell Wilson Pra ter nesse ataque eu teria o Doug Baldwin E o CJ Prozise? Pesar... CJ Prozise muito situacional, PPR PPR, PPR e tarde jogou bem Para não, não ter no Pra não ter Jermaine Curse Qualquer um dos outros Ah, teria o Jimmy Graham, pelo amor de Deus o Jimmy Graham esse ano vai receber muita bola, então eu tô dentro Jimmy e Grant Grant? falta só o San Francisco 49ers. Você teria alguém naquele se... ataque? Eu não sei não. Se eu teria... eu, cara, cê, se é pra ter alguém eu teria o, o, o Joe Williams, que eu acho que ele pode roubar espaço. Teria o Carlos Hyde, se você tivesse disposto a sacrificá-lo para o deus futebol americano no meio da temporada. E o George Kittle pode roubar espaço de Tyrand, então fica de olho nisso. E quem você não, e teria? não, te... não teria? Qualquer nenhum recebedor. recebedor. É. Qualquer recebedor. É. E, é e os quarterbacks eu... é complicado também, né? Também, também tô fora. Muito bom, que ótimo podcast que a gente fez, hein? Meia aqui. Foi em 15 aqui. minutos. 15 minutos a gente falou tudo. Então, alegria. Não falamos tudo porque o tudo vai em texto depois, como a gente é vem mencionando. O... o Dudu tá fazendo essa semana os rankings. E uma novidade boa para você, sócio pro clube. O... o Big Board, vamos dizer assim, como que você vai fazer isso? Vai ser exclusivo dos sócios. Como que você pretende fazer? Vai. Eu vou ranquear jogadores mais ou menos de... É difícil fazer isso, porque você tem que escolher com mais que ou é menos. por e Quem escolher antes de quem? Roque é, é, é por rodada. rodada é rodada, é difícil fazer isso. Se vira. <risos> Não, vamos virar, pode deixar, vou dar um Se jeito. Se vira, o, o, Dudu os 100 fazer melhores um, nomes. o Dudu vai fazer um board com os melhores nomes do Fantasy pra você draftar, e isso aí deve sair semana que vem, mais ou menos. Né? No início da semana isso, segunda-feira que vem, pra mim tá pronto. Isso, e aí esse post é exclusivo para o sócio Super clube. Se você quer mais Fantasy se você está querendo ganhar sua liga, se você participa de uma liga que vale dinheiro, também você pode encontrar uma outra alternativa maravilhosa, que é o curso de um americano, e o sócio pro clube tem desconto. Tem vagas limitadas, lembrando, e temos só mais 10 dias aí para a... se inscrever, basicamente, né? Então, uhum. mande e-mail para contato, arroba canetacursos.com.br ou entre no site, canetacursos.com.br que o pessoal da caneta vai te atender muito bem. É só mencionar que você é sócio pro clube, Que aí você pode conseguir um desconto bem bacana Ok Dudu, vamos encerrando então Ok, vamos encerrando Um beijo para todos vocês, espero que tenha ajudado E bom fantasy para vocês Foi legal, foi show esse podcast E os textos show. sobre fantasy lá no site Beijo Beijo